«Який я гайдамака?» І коли в травні 1941-го, щойно начепивши на петлиці кубики молодшого лейтенанта, я на тиждень приїхав у відпустку додому, то взяв на руки шестилітнього брата свого Марка, надто дрібненького, як для роду смієнів, спитав його напівжартома. «Хочеш вирости таким, як я, і стати червоним командиром?» «Хоцу!» – відповів засопливлений Марко і гордовито випнув груди. Ніхто з нас тоді не думав, не гадав, що через місяць почнеться найстрашніша в історії війна. ПОЛЮВАННЯ НА ХЛЯСТИКИ Посилай Миколаї Соловейчика та Урай побатенька, а зозуленьку на україненьку по свою родиненьку з колядок. Я почувався обкраденим. Перемога без мене, тоді навіщо ж мої рани, моя кров, моя знемога і мої надії? Не бачитиму і не знатиму, як святкують золотий день перемоги у мене вдома, а змушений стати учасником урочистостей чужих. Зовні все ніби гаразд, американці, наші союзники, та все ж місто». Кельн, де я опинився, далебі не Москва і не Київ, і навіть не Берлін, де сьогодні проходять у парадному марші перед Бранденбурзькими воротами мої однополчани, і Рейн, хоч і оспіваний великими німецькими поетами, все ж не ота куценька річечка Шпрее, над якою заполом'янів наш звитяжний червоний прапор. Вимиті і вишкребені, як святкові столи в українських хатах, вигодовані висококалорійними заокеанськими харчами, свіжі, мов, огірочки, сповиті в темнозелені парадні мундири, у пістріві різнобарвних нашивок, в сяєві бронзових гудзиків солдати комендантської роти підполковника Сейса монолітно з лютованим чотирикутником Продвиготіли повз нас, тоді враз розсипалися на шеренги, які ніби відштовховуючись одна від одної, розходилися віялом, розпушувалися пишнотою павичевого хвоста, щоб у кінці плацу плавно туго закручуватися в спіралі, мов би оті почленовані стебельця весняної кульбаби, дикуючи, клує, примовляє малий хлопчик. «Кульбаба, кульбаба» після все розсипане і розпорошене знов збиралося докупи, як твердий град у темній тучі. Злітований чотирикутник молодих тіл прогойдувався побіля підполковника Сейса і тих, хто стояв довкола нього, щоб замить знову розприскуватися, розлітатися, розтанцюватися під звуки бравого військового оркестрика, який замість добропорядних маршів вигравав якісь фокстротики, я й не міг виявити нічого іншого, бо не мав відповідного оснащення. Не турецький барабан з напнутими на обичайках двома бичачими шкурами, а якісь дрібненькі барабанчики з собачої шкури. Не товстоши й мідні труби гелікони, які мертвого піднімуть з могили, а підлабузницькі й підступні, як змій-горинич, саксофони. Неголосні похідні сурми, що вміють... Тужити, плакати і побиватися над полеглими, але й величати переможців. А якісь флейти, тонкописки, фінтефлюшки, тралі і взагалі неурочисте передування, щось ніби балет, оперетка, цирк і тільки з плечі солдати чорна сталь автоматичних гвинтівок Маузер на них нагадували про справжню причину того, що тут відбувалося. А вам подобається «Містер Сміян»? Як на мене, то все окей, це сказав підполковник Сейс, і все адресувалося мені, повноважному і всевладному представникові радянського командування в американській зоні окупації Німеччини, капітанові Смієну, який отак... Без щонайменших зусиль скочив у містери, хоч і не зрозумів не тільки жодного слова, змовленого моїм союзником, а навіть жодного звука. Бо і у школі, і в офіцерському училищі вчив не англійську, а тільки німецьку мову, і, власне, й не мову, а якісь ідіотські примовки. «Вірбауен, моторен, вірбауен, тракторен». Коли на фронті розвідники вперше привели до мене живого німця, виявилося, що в нього якась зовсім інша мова, ніж у ті тракторин і моторин. Мабуть, те саме сталося б і з мовою англійською, та на щастя я не вивчав її, отож з чистим сумлінням міг тепер користатися послугами перекладача, Тобто капітана канадської армії, руського за походженням попова, потужного густобрового чоловіка у незвичному для мене волохатому вогняному мундирі, з великими як горіхи.